Grannarna hette Muppen Myrs i alla fall Grannfamilien gr gr gr hette Muppen Myrs Och det var bara Muppen de <tryck> Myrs Det var bara så här klyschor hela tiden Jag hörde att du snart ska lämna stan Det är söndag Och God Raben Nu är det poddags igen 153 1989 Om jag inte missvinner mig helt fel <laughs> det, det var ju en sån där grej Det, det pratade om i I Liverpool Just att bo, både du och jag har ju en sån där Om typ om någon säger Ja det är eh, Lördag idag Här är det söndag mm. Eller typ man säger fel datum så måste både du och jag dit på rätta I <laughs> ja. alla fall sån där grej. Jo, och du, lite du, fakta. Ja, du, du kanske inte har hängt med dig på i alla fall på den här gruppen som vi har på Messenger. Små nej på på IPO. vi ska åka till Lyon. Ja, ja, ja, jag har inte kollat. Ett gäng här i och det är ju, nu var det väl 244 mm. dagar kvar igår och så skrev Kör jag, du varje år, varje dag eller? Nej, jag har inte gjort det varje dag äh. men. Och så skrev jag någonting, ja 245 dagar kvar Nä. Och då kände du du måste jag på in, <skratt> in och skriva Nä. 244 Ja, upp, upp, upp. ja bra Men det, vad var det för år nu? Nu blir det ett intressant år Jo just det, det, var det vi avslutade med förra gången att Det var året jag flyttade till storstad 1992, 92. 25 år sedan Januari <skratt> 1992 hur, hur, hur, hur var den flytten? Men du hade du bott i Umeå innan? Jag bodde i Umeå och sen bodde jag i Övik mellan, Jan, eh, mellan juni och december typ. Jag hade ett vikariat på mod och finans på mm. hösten. Och sen eh, tog det slut att flyttade ner till Kungshamra till studentrummet. Jag jobbar i Bergshamra förut. Bara ja. att plugga eng engelska bodde också? Ja, han bodde ja. där samtidigt. en stor lya. Du tänkte bli finansvalp? Nej, jag pluggade engelska. Mm sökte jobb och så ja. På den vägen var jag Fick jag jobb på Reuters ja, Reuters och Reuters Drottninggatan, precis där, Åsa Jaha. 82 tror jag Jag vet inte vad de har för nummer Nej, jag vet inte Nej, men det där är trakkroken Nej, men det var, N det var 92 i alla fall så, så minns jag Jag minns min tre topp där på Min min. min, min just 92 i 92 då var vi då var jag på Sundes så då var vi på studieresa i New York mm. så jag kommer just ihåg att på första plats hade jag Bats mm. från Nya Zeeland ja. andra plats hade jag ju bar Barakudas Wait for Everything efter Bats hette Fear of God och så var Barakudas andra Och med tre feber. Popsicle. Nej, inte Popsicle faktiskt, utan eh, Ride. Med Going Bank igen, hette det va? Ja, just det. Den, ja, den kommer jag ihåg att jag köpte och spisa. Det var fant mm. fantastiskt, bra. Ja, men nu ska vi se. Det är väl ingen av dem som är med på denna svenska lista när vi går in på 92. Popsicle möjligen, vi får se. Ja, Stockholm och andra ställen med Orup. Det här var ju, det kommer ihåg att han hade ju hitten med Stockholm då. Och kommer att bli kallt. Var det kommer ja. att Men när den för, är... första. Var det... Det det var jag var jag 88. Och sen hade en platta emellan också. Det var Mercedes Benz. Lite mera guldigt då. Ja, och så här uppe över mina öron. Var det han? Han har nog Ja, just det. Jo, det, för det, för det var det här tredje tror jag. Han har nog glömt. Var det ett Var på hårsår som hängde? <laughs> med det, det var jo, jag var på hårsår som hängde. Jag hade <laughs> ett hårsår som hängde i. i glasögon i fredags så jag mat. Mm. Och så tog jag en vitluffpress och så pressade jag ner vinglas. <laughs> och så skvätter det till liksom. Jag tänkte att det kommer skägge så ja, det var en liten bit. Men nej, det var som ingenting. Och sen när jag gick knäik och la med hej haft på mig och ja, jag började se så då utan glasögon mm. så såg jag liksom på jag stod och läggade såg inte på glasögonen. Då var det en stor vitlöksbit fast på glasögonen. Ingen hade sagt. Nej, det var ju bara Åsa att träffa. Jag tänkte hon som är optiker. Ja. Han hade inte ens nämnt det. Äh. Jävla fräsch, man kommer en vitlöksbit på glasögonen. Till jobb. Det var glömt. Unkvärt som Costanza som hade en, en bit persilja i, i, mellan tänderna när han var på anställningsintervju. Det ja man nog nämnt förut. Ja, nej men vad heter det... Ja. Jag hade släppt ordet, jag, jag, jag, jag hängde bara med för Nej, första, första skivan ah, Nej, inte köpte ni inte Men det var ju att de spelades mycket på radion Jag lyssnade mycket på P3, P4 då, mm. Tryck till då Det kommer jag ihåg Kanalsät, ja, vi hade, jag hade jag inte sett att det Så jag hade det här är sinding ah, okay. Jag missade ju till och med det här knässet Och det här ja, alltså, det som, jag som jag var så upp eller, upp eller Ja, var fan skönt att höra att inte du inte såg det Jag missar helt också vad är det, det med Lok? Det var ju efter Hassan, och så Lok och så hade ju någon panel då var Det var ju Olle Ljungström bland annat Okej, okay. vad är det kag med då också? Kanske Det var några olika, så var det Ville för de gånger så här då. De kommer ihåg mm. Men de satt och samtalade om lite nytt Och ja, små grejer som man diskuterar liksom Knäset. Bra namn Ja, nämligen Alltså det här känns jag säger bara nu, det är som jag, jag vet, ni, ni, ni, 92 himlen runt hörnet, Lisa Nilsson, den spelas ju också mycket på dagen. Ja, det här var hela skivan. Det var, jag såg bara på Twitter, eller Instagram, för det jag Blixen Company, då kom det upp att hon ska hålla en konsert med bara den här skivan, liksom som en. Mm. Sålt ut Cirkus tre gånger Åh herregud Så den här sålde ju skit mycket Det skockar det skrev väl alla låtarna. Det är, skrev, det är kul att veta vilket folk som är jag, jag... Ja men det är ju folk i våran ålder Som inte ser intresserat. Nej, precis jag, jag tän... ja. eller Plus minus fem 10 år ja. Men inga, inga andra och varför det är det ju sådana som inte ens musik Ja men det är ju samma som gilla vissa andra grupper Jo men det, det, men det är ju lätt Ja men det är så lätt, lätt, ja, lätt, lätt Man har hört på radio det lätt det. Och sen har vi inte lagt, lagt i någonting Om det är bra året mm. då Nej, utan, det jag tycker väl, Det är liksom inget fel på De där låtarna som jag har hört Men jag skulle inte köpa skivan liksom. Det var som en när jag såg Lundell en gång Och så körde han, och den brukar väl alltid köra Snönfaller mm. Och vi med den och då var det var en kille. Och det var en gammal hammare inte som jag spelade med men jag kände igen Som Ställde så det här tror jag berätta ställde så för han lurch. Nej, det var inte lurch. Ja. Ja, som så ställde så upp och vände han satt kanske på 50 och vände sig liksom och kom igen och så började vifta med händerna. Äntligen låta kände igen, igen. Jo, men han var väl en del fem när man kände att nej, nah, men oj, så här stort är inte det här. Nej, du nej man kände, Och där känner man ah, Det här är en kille som inte alltså. är så jättemusik i det, Eller som musikhund Men här, sen, sen har vi här En stor grej, SVT Räddriet Den höll ju på länge så Den höll säkert nästan på i tio år typ Jag läste ju Johannes Brost Självbiografi när jag var åkte till USA mm. Då, här, han, han har ju knappt fått någon roll Efter den här tydligen Han var joker, ja, han, var joker. han blev så förknippad med det Innan hade han ju ganska mycket roller. Ja, han var ju alltid någon skurk i gönsoligan. Okay, ja, okej, men lite små roller i ja. grejer Men här, efter det här så var det svårt. Men han var med på någon film ganska nyligen. Och precis, han hade fått några nya chanser nog slutet. Men det var en lång period. Det, det gick inte. Redigerings. Såg... Ja, jag kollade nästan inte på det. Gjorde du det? Ja, jag såg mycket på rederiet. Okej. Okay. Och jag kommer ihåg den här Moberg-kocken. Mm. Han var en elak skurk Viggo. Viggo. Just det <laughs> Och det var ju där i rederiet också Som den första Bögpussen kom i svensk tv Ja Det var det omskrivet Just det. vad heter han? Ola mm. som, som är ju lite mer med mig En sån här buskisk grej ja. nu okay. Han och Var det Raspen? Nej, den kanske inte heter det <laughs> Raspen, <laughs> var är det i Raspen. Nej det var inte Raspen Varg var det med också han var Regina Lund Butterkaka i, i det nere i maskinrummet Gustav, <laughs> Gustav, Sjögren. <laughs> Gustav Sjögren som var Han var pappa till Tony Intendenten <laughs> Fan du kommer ihåg bra Och sen var det ju så fint också för att eh, Gösta Pruselius var han som var rejdar Ja Och Gösta Pruselius det är han som är eh, Bagueras röst i ungeboken. Mm. Det är en klassiker mm. Och var det, vad heter det? Hans fru var ju Gabby Stenberg Ja hon, och det förstod jag inte varför hon dog i låtsas ju dö i serien. Och sen gifte hon om sig med hennes eh, syster som var hon som var samman skådespelerska eller hennes tvilling jag vet inte. Nej, men skilå... <laughs> var... Mycket invecklat men ja. ja, det var, var bra. Ja. En bok, en komikers uppväxt Jonas Gadell. Har jag inte läst. Nej, det har jag inte läst heller. Vi hoppar. Hundarna i Riga har jag läst. Den har jag också läst. Vad hade han först? För han var ju ganska poppis där ett tag. Vad heter han? Enkelt. Mankell. Den där läste jag. Och jag läste ungefär två, tre ja, böcker av... av han, han var som i ropet. Det är han som har den här bäck. Det är han som skriver om bäck. Nej! <här> <här> jag, jag vill att jag skulle rätta jag slängde ut den, men det var för upp ja, bort. Jag, jag, jag, jag, jag nappar inte på den. Salander. Jo, men han hade ju, vad heter det? Eh, Lisbeth Salander, ska jag. <laughs> han hade ju, det var ju han eh, som spelade... Hur tappar man namn? Han som spelade, en man som heter Ove. Det var ju han som... Eh, Laskor, det var väl han som spelade... Val, Valander. Valander, då. Ja, men herregud, en bok. Lena Ackivå. Det här har jag inte läst, men däremot har jag läst om... Läst av Lena Akibo Alldeles hört av Om Hon har eh, skrivit om, om en familj. Mm. Som bab, eh, Nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Grannarna hette Muppen i alla fall. Grann? Gr gr grannfamiljen hette Muppen -myrs. Och det var ba bara... De bara slängde... Muppen ja, Det var bara så här klyschor hela tiden. Mm typ som, som på Ben och Gunnar på nyårsfesten mm. Ingenting går upp under svenska sommaren och bla bla. ja hon är bra fan mycket böcker utrota varenda jävelsven Sven linkvist. Ja, ingenting säger jag den kan vi snabbt uh, lämna sen kom den lekker popsicle var du på ja, var du på dem ja verkligen, ja, verkligen. direkt singlarna innan då släppte jag först en så här 6 års Ja, just det. Mm. Template. Och sen kom ju Undulate Single. Kom ju innan. Jag i sökte den på börserna innan jag hittade Du kunde inte köpa en ny. Nej. Och så här. <laughs> single. cd single kändes dyrt. Ja. Nej, men det här var ju. det var fin. Spelades mycket. Jag kom in. Jag... Inte för dig. Nej, inte direkt när den släpptes. Men sen. Sen så släppte de ju Abstinence 94. Ja, två år efteråt. Och jag, jag kom nog in på, på, på Popsicle och den här Lacker lite kanske några månader efteråt. Men sen Abstinence när den kom. Ja, jag lyssnade lyssnat mycket på den här då. Men Abstinence när den kom så tyckte du den var bättre. Ja, alltså. När det kom rätt i tiden. Ja, det kom exakt på ja. rätt i tiden och, och För då hade vi ju ett eget. Då höll på med ett halvband och, och spela också det var ju fantastiska poplåtar. Mm. Men just det var någon som skrev vad det i Nöjesgadien, just att, att popcykel var där kunde man slänga in liksom vilken vers som helst och så kunde man, kunde man ta en refräng från en annan låt och slänga in. Ja, säkert. För, för det var det var ganska pop, poppiga refrängerna var, var mm. jättepoppiga. Nästa då. Var du inne på dem den här köpte jag också San Diego. San Diego Nej jag kom nog in sen på Summer Soul Salt ja. den, va Men det här De hade släppt ju en sån här EP som var skitbra innan Som hette någonting Ja Men sen kommer kom jag ihåg att jag köpte den här också Jag är väldigt nöjd Det var Tambourine Studio mm. Wrong Heaven var det första EP Eggston var väl lite det var ju i det här indie men det var väl lite mera knepigt. Lite slickat slick mer slickat än de här. Liksom. Jo, lite lite knepigare. Mm. De här är ju grymma musik tror jag. Det kanske då de är också men jag vet. Ja, det hörs ju på någonstans ja. av att att det var som lite knepigare. Eggstenen. Oh. Sen har vi. Ska vi kanske ta en paus? Jag tror vi en kaffe till. Ja. Du jublade till här. Ja, vi ja. ja. kom till den här punkten? Fan, det här är ju 1992 för mig. I man som med Glenn Chilling. där jag upptäckte det när jag gick på tvn och, och kände att det här är fan mitt i prick. Äntligen ett humorprogram som är... Men hade du något koll liksom, innan på... I, eh... Nej, men jag, jag visste ju vem Schyffert var lite grann här, och, och, och Lock och, och så fick jag vara med Ja, jag kände väl lite till dem så väl, liksom, men det, det blev lite omskrivet att det här var jävligt skruvat och så här. Jag så, tror att det var Roger som... Det var någon som nämnde det också. Så att jag började kolla... Hängde du med började, från början alltså på? Ja, och, och spela in det också. Eller om det gick repriser, jag vet inte. Men det var... Oj fan vad jag såg det här Om och om och igen För det men, var så jävla roligt koncept Jag hade aldrig, aldrig sett något liknande Men det här är ju sånt här Alltså skulle man inte veta någonting Och se det första gången så. Nej precis det tog ju några gånger Det var det som var så smart tycker jag in, Innan man, man fattar, liksom jag men att Robert och Gustav Kom in som olika gäster Hur Sen när man började fatta Att det var det som var grejen och så här. Det, var, det var det som var smart Det var inte så direkt som att någon snubblar till. Nej, nej. Och, utan man såg det och så var ja, märkligt. Och så fick det sjunka in och så var, så var nästa program. Och då var det uppbyggt på exakt likadant sätt. Och så bara, ja men fan det här har någonting. Och så sen, och sen så följde man på det. Där. Ja, jag minns att, det här var när jag gjorde på, på söndags. Och så skulle jag och åka hem en flera. så hade radion på, bilradio mm. Och då var en intervju med, med Just Killing. Och han, ja, ja, det ingick liksom Men han pratade ja, Som att det lät som att de hade gjort så mycket tidigare uh -huh. han, var ju, han var ju inte för Utan han var ju Glenn Killing uh -huh. Jag tänkte, vad konstigt att man inte hade hört talas om det här liksom uh -huh. För sen, du vet ju också Med Nile City 105,6 Då var det en Fru på Matteus Och det var det en, en kille som Eller en pappa där som jobbade på Warner Mm uh, och då, var det, då berättade han att, att chefen på Warner hade kommit, kommit fram till han liksom och sagt Fan, det här nile För de, de skickar ut sådana här medel mm. och sådana grejer. Mm. Fan, de här nile sitt? 105 grader, skickar ju plattor till dem. <laughs> han fattade ju liksom inte alls att det var på riktigt. Mm. Och när jag hörde det här så trodde jag också att det var, att det här är ju någonting som har gått förut. Liksom, det här är ju en jättekämp, men det var inte det. Nej, men, till exempel kan jag börja... Ge ett exempel när vi spelar golf igår med sydanska grabbar och så här. Och då, då brukar vi alltid köra den där bugnin och tacka och så kör bandhagen slappaste handslag. Ja, det kommer vi där. <laughs> det kommer <laughs> kom vi där. Det var det där är just det då. Och så sen jag bygger, mång, ofta brukar jag tänka på när Jon Rekdal jonglerar med keso. <laughs> Ja, det, det, det kommer jag inte ihåg. men det, det var... <gör> till, men jag, till jazz. Någonting glatt. Jag, jag, ja, det var många sådana här figurer. Och så, plus att det lilla smarta med det där, det var ju också... De hette ju lol toll och lite popreferenser, alla de här... Kompandet My Bloody Valentine. Ja, det var ju olika varje gång. Ja. Ja, och det var väl lock och skribent, musikskribent-grejer som kom in där. Som en liten extra krydda. Så de, de som fattar, fattar... De, och, och då var då jag, liksom, de som fattar fattar Och jag råkar fatta de där grejerna ja. att, Det tycker jag var jävligt fint Det var ju inte så här, Det blev lite exkluderande för de som inte förstår, Men de som förstår förstod då var det mitt i prick men det, och, det, jo, och det, gjorde inget, det gjorde ingenting Om man inte fattade loltrollers till, till exempel Nej men det man, var en extra krydda Ja, men exakt, det gjorde ingenting om man inte visste vem det var Nej, men visste man var... Men visste man ja. så, så, så var det ju roligt First and more Nej <laughs> ja, just det, ja men, men, men, men det, det här har ju naggats i tidens tand kan jag säga. Det var ju hett då men det, jag tror inte det är så roligt att se på nu. Det, det håller inte Jag vet inte. Jag, vet inte jag, bör, jag, jag köpte dem på DVD via Express någon gång för några mm. år. Sedan. Men det finns väl någonstans. Jag, jag, jag minns ju att det, det var en, en grej var jag att Robert Gustaf som, som gäst han skulle Någonting med... Han skulle göra pantomin till... När jag kysser hav. Ilen Göran i Väster. var ju också med på live-grejen. Men den var ju här i original. Fr Fred Asp. Partajade han också med ja. I Ilen Göran. Oh, han hette Fred Asp. Ja, nej. Är minne. Här har vi någonting som man kan ta bort på en gång. Äldre och nu över i Kågedalen. En bok... Nika N Nicanor. Nicanor. Nu är det som Didier, va? <laughs> ja. Eller 92. Änglagård Änglagård var ju en stor film. Mm. Det, det jag minns i slutet den där, det var ju att i början på filmen så kör ju vad heter han. Vinkar Wolfram, en modstrik. Ja, men det är också. Men innan så kör ju han, han som Råd om Ängelagård. Vad hette han nu? Då? Det var han som strippade i Hilarns hörna ja per Oskarsson. per Oskarsson Han dog väl där Och, och just det, så, så kör jag Bryn Olsson eh, Som spelar präst Reine, då kör jag han i, i, i bil Och så lyssnar han sitter och sjunger med till Är det Mamma Mia med Abba mm. Och jag minns när jag lyssnade på det här så, Oj, jag måste sitta och sitta och lyssna på, på Just Mamma Mia mm. Om nu var det Men det var någon Abba låt Jag att och sjöng med så gratt Ja mm. Men han. När han har träffsäker. Mm. Vad, heter, vad heter han? Colin Atley. Den här var ju jättebra. Tvåan var väl sådär. Trean var ju. Ingen, ingen har ju det. Var, det var alldeles. Det var 92. Avslutade Engla gård. Och nu ja. ska vi avsluta med att vi ska se på hela Engla gård. Mm. <skratt> Nej men då är det då är det, det, det fyra <laughs> Jag tycker det är fyra Bra Så många människor Omkring mig Utan varken